Bai, irugarren berso fari edu, e, eta aurten, e, uste dut, e, bertso hilagunak e, asmatutela, kartelekin, e, bueno, alde bat itikan handoni gaina, hori, e, azera maixua, auken, de, auken maixua eta jo maia, bigi puzuarrak eta hoiken parian eh sustricolina e, e, familia asko baduen daian orduan ama, ama rekord ditu eta beronduan hoibarroso hoibarroso ruinen gaztea da eta momentu hontan e, badirudi e, marcia aundia da orduan hor bada nahiko neiko bersoari on e, afari obra afari bat ondopasatzeko bai tudarikabe esango dugu ba berso afaria marsoen ama sai in zango de Ma merkatu zarrean Eta jadanik aurretik baitare Txartelak erozi daitezkela Eta Bai eh bueno Mercat de Sarac va caricar berre un licu dit tu, naï cuada, eh, berre un eh, giro política izango da. Orduan eh, o sea, marsuan salgai izango die el eh, Sarac eh, bai zera eh, turismo serà Turisme bai serà eh komitean, edo baita ere, eh lagunen serà eh, zara, eh de, deituta or eh telefonuak orduan deitu eta eta txartelak e, ja, hartu, nolatagero azkeneko momentuan betit den uh -huh. eta azkenen obligatoe esesko ez, ez ematia azkeneko momentuan nolataz da pusilea azkeneko momentuan. Uh -huh. e, Gora, tuko dugu, zarrerako goi eurotan prezio egokia e, erneko Nikokia, hogei eurotan eldu entzat, eta hamasei eurotan, bueno, ba, aurren entzat. Ego, bueno, gaztetxo entzat, hamasei berako lagun entzat. ba, proposamenarekin galditzen gara, jende animatuko dugu, eh, bertso zaletasun handia dago gure eskualde honetan, on, on, antolatzen diren, bueno, bertso egia da jende ugari elkartzen dela, ba, bueno, animatuko ditugu, ez Bai, oi euro musutruk da hor eh, trikitisa azteko, biskat, eh, txuzi biskat, eh, zera apeitifekin eta gero hortikana aurrea baka, bakalua piper dan, gero zera, eh, eh, zera nola esaten da piro, eh, zerak e buscará será e, pa, parrilla e, patata fritekin eta mm -hmm. gastar argi gastar será pastela eh será sardo eta ardua ne du ne dutenak mosk, será e, ordu eta gero gero café ta copa eta orduan está gustute eh arrunt moldatu dela No ba, proposamen ekin Manolo, esker milla, gurean izateagatik. Eskerrek, eh, zuheriz.